Yapo mapenzi mengi yaliyoshuhudiwa kwa karne nyingi zilizopita uchawi kasi sana kwa maajabu yake ya siku kwa disiku na imekuwa ikipingwa toka enzi na enzi wengine wakiamini kupitia uchawi leo takuletea maajabu katika kijiji cha Gambush. Hii ni STTV tv karibuni sote wengi wamekuwa wakisikia habari nyingi kuhusu kijiji cha gambush, kilichopo wilaya bariadi, Nbariani Kiji hiki kimekuwa kihusishwa na uchawi na no ushirikina Huku kisemwa kuwa kina maajabu mengi Kiji hicho ambacho ninadarasa sana kutembelewa, kimepata maarufu mkubwa ndani na nje kikielezo kuwa ni kitovu cha uchawi na wachawi wameweza kufanya miujiza hali ambayo imekifanya kijiji hicho na mkondo wa maendeleo. Wapo na kijiji waliosema kuwa kuwepo na uvumi huo umetiliwa chungi sana na kuwataka viongozi watembelee ili wajue changamoto hiki chao, Zefania Maduhu, ofisa mtendaji wa cha Grambush, Madu na wanakijiji wenzake wanadai kuwa hofu iliyoenezwa ndani ya nji ya nchi. Kuhusu uchawi ulovuka mpaka wa kijiji cha Ndambushi umesababisha madhara makubwa kwa kijiji chao cha ki kutengwa na jamii yote ya wa Tanzania inafikia sehemu wakitoka nje ya kijiji watu wengi hawataki kuwasogelea wakiamini watafarika kwa mujibu wa afisa mtendaji wa kijiji hicho hakuna kiongozi yoyote wa kitaifa aliyowahi kukanyaga kijiji hapo anaongeza kuwa mtu wa pekee aliwahi kuzuru kijini hapo ni wa bariadi mashariki endru chenge alifika kijijini hapo mwaka 2010 wakaanza kufanya kampeni za ubunge inasemekana hata tume ya katiba iliwapita mwangio uhuru huru hao haujawahi kupitia hapo mbali na watanzania wengine kikiwa mafichoni kabisa kiasi cha kilomita 44 kutoka mjini Bariadi Kijicha cha Gambush si rafiki na watu wa kanda za ziwa mjini na vijijini kumekuwa na ubishani mkali kusiana na mkoa gani unao hicho ambapo baadhi ya wakazi wake wanadai kuwa miongoni mwa vionja vyake ni mauzauza yaliyoweza kufanyika Gambush hiyoonekane kama jiji la New York. Marekani au London, Uingereza wakati wa wikiu. Mbali na bishani mkali kuhusu mahali hasa kilipo hicho cha maajabu. Wengi wamekua wakidai wakazi wake sio jamii ya Kisukuma. Wakazi wa Shinyanga wanadai kuwa Gambush iko wilaya magu Nimago mkoani Mwanza. Wakati wale wa Mwanza wakidai kuwa iko mkoani Shinyanga kwa mujibu wa maduhu Gambush ipo wilayani Bariadi, karibu na mpaka unaotenganisha na wilaya ya magu iliyoko mkoani ni Mwanza. Pia nasemekana kuwa kuna chuki na hofu kwani hapo zamani ilitokea kijana mmoja kutoka kijijirani jirani ni Changasamo kuoa na mhusiano ya mapenzi na msichana mzaliwa wa Gambush. Siku moja kijana huyo alikuja kijijini hapo akimsindikiza mpenzi wake kisha kushindwa kurudi kwao. Jihudi za kumsaka kijana huyo, hazikuweza kuza matunda hadi alipoonekana kichakani. Baada siku kadhaa, alipoulizwa, "Alifikaje kichakani hapo?" Kijana huyo alijibu, "Amechirimshwa na ndege kutokea Ulaya." Na baada ya hapo, kijana huyo alirukwa na akili na kushindwa kuongea. Wakachukua tuaya kumchukua na kumpeleka kutibiwa kwa waganga wa kienyeji na akapona baada ya matibabu ya zaidi ya mwezi mmoja. Akaeleza na kusema kisa hicho kimtiwa chovyengi kuwa na ukweli kiasi. Inasemekana kuwa tangu siku hiyo gambush ikatangaziwa uwadui na vijiji vingine kiacha kukifanya kukopwa na kuchukiwa uvumi kama gambush inaweza kuonekana kama Ulaya au Marekani ulenzia hapo na umeendelea yakurudiwa na kufanya kijihiki hiki na kuita jiji la maajabu Wakazi wa kijiji hicho wanasema wanagambushi wangeweza kutangazo dunia kuwa wasafi lakini kwa miaka mingi wamekosa jinsi ya kuifanya sauti yao isikike. Wakazi wa kijiji cha Gambushi ilifika hatua kipindi cha uongozi wa wa Jakaya kikwete. Waliomba awasaidie kuwasafisha kijiji chao kutokana jina baya liloendezewa duniani kwamba ni makao makuu ya uovu au uchawi ulo Julai ni siku ambayo wananchi wa hicho wanapata furaha ambayo inayotajwa kuwa haijawahi kuonekana. Ni siku ambayo askofu wa kanisa Katoliki Jimbo la Shinyanga Mwasha Msangu anakanyaga ardhi ya Gambushi. Askofu Sangu anafika jijini hapo kwa ajili ya kuzindua kanisa Katoliki Kigango cha Gambush. Inaelezwa kuwa kanisa hilo limejengwa kwa nguvu za wananchi hali inoshangaza. Furaha kubwa ya wananchi wa Gambush mara baada ya kuwasili kwa kiongozi huyo inaashiria jambo wanasema haijawahi kutokea kiongozi mkubwa wa serikali hata dini kufika jijini hapo. Historia kubwa ambayo imekuweka wandama imewafanya kuonekana watu ambao siwa Tanzania wanaishi Kiswani toka mpata uhuru huyundie ndiye kiongozi wajuu wa kwanza kukanyaga hapo Gambush umati mkubwa wa wananchi wa kijiji hicho pamoja na wanafunzi wanafurika kanisani hapo kwa ajili ya kumuona askofu sangu huku wengine wakitamani kumshika hata mkono au zake. Wakati mwingine askofu Sangu alijikuta amezungukwa na umati mkubwa wa watu, kuwasaidizi wake wakishindwa kuwazuia, kutokana furaha alionayo na askofu wa mwenyewe. Wananchi hao wanaeleza kuwa uji wa kiongozi huyo ni neema kubwa kwao na unakuwa mwanzo wa kuweza kubadilisha mawazo hasi ya wananchi jiwe kijichao ambayo yamedumu vichoni mwao. Wanabainisha kuwa sio kweli jambu shukua ni makao makuu ya uchawi badala yake wanaeleza hapo zamani zilikwepo familia mbili ambazo zilikuwa zikishindana kwa uchawi wanaeleza familia hizo ni mwana mabula na mwana makulio ambayo walikuwa wakishindana kwa uchawi ali ambayo ilikuwa ikiwavutia watu mbali mbali hapa nchini kufikia hijini hapo kwa ajili ya kuchukua dawa Waliokuwa kichukua dawa ndiyo waliopeleka habari hizi mbaya kwa watanzania wengine toka zamani hiyo mpaka leo historia haijafutika wa Tanzania wameendelea kuamini gambush ni ikulu ya uchawi Aevos ksafu huyo alibainisha kuwa alitumia mbinu mbalimbali zikiwemo kujumuika nao katika shughuli za maendeleo na burudani lengo likiwa kutaka kubadilisha mienendo yao na kuanza kumtegemea Mungu. Ataevos amesema kuwa aliwashawishi hadi kufanikiwa na kuanza harakati za wa kanisa ambayo alizindua askofu huyo ukikiwa na waamini zaidi ya 200 kutoka kuume. Kiongozi huyo alitimisha kwa kuwataka wa Tanzania kwa chana fikra hasi kwa kijiiji hicho. Huku akiwataka kuamini kuwa kijiiji hicho sio tena ikuleo uchawi bali ni kijiiji kinachomtegemea Mungu. Natumaini umepata kufahamu kusiana maajabu ya kijiji cha Grumbush kilichopo kwa wilaya ya Nbariyadi. Pia usisahau ku subscribe, na kushare YouTube channel yetu. Jina langu ni Fatna Sulemani wa heri.